мені відповідати. «Що ще колюче ми їмо?» «Ну, кактус, опунцію, каштани». «Ось де воно. Дідусь, напевно, їв каштани. І випадково. Але як така могло трапитися?» І стривайте, Каштани їдять у листопаді, а не в лютому». «Щось тут не клеїлося. І я зрозумів, що без мами таки не обійдуся». «Як ти думаєш, може таке бути, що якась скалка чи колючка опинилася всередині каштана?» А потім хтось її не помітив і проковтнув. Мама зненацька різко згальмувала і ззаду відразу гучно загудів клаксон. Слухай, цілу дорогу ти морочиш мені голову якимись безглуздими розмовами. У тебе часом не гарячки? Вона поклала руку мені на чоло. Та ні, холодне. А ну розповідай, що це за дурниці про каштан з колючкою, який комусь забагнулося ковтнути? Через це запитання я відчув себе останнім телепним. Але мені треба було розібратися, що тут до чого. І я бачив, що сам не дам із цим ради. Тому не опирався. Цього разу мама поставилася до мене серйозно. І коли я переповів їй те, що говорив дідусь, запитала. «І що, він саме так і сказав?» Я старано повторив дідусеві слова. Мама зітхнула. Мені він ніколи нічого не каже. А тоді обернулася до мене. Дідусь хотів сказати, що має проблему, що його щось тривожить, не дає спокою. Ніби скалка. Так розкрилася ця таємниця. Отакої, хіба ж дідусь не міг краще пояснити, що має на думці? Принаймні, я б тоді так не переймався. Втім, радіти було рано, бо маму схоже також мучила якась скалка. Тільки ну, от у неї та скалка була десь нижче, ніж у дідуся. Вона не могла всидіти на місці, крутилася й вертілася і знай повторювала: "А мені він ніколи нічого не каже". От як «Як можна бути спокійною, коли маєш такого батька?» Мама страх як розхвилювалася. Тому я не наважився сказати, що вона взагалі-то все одно ніколи не буває спокійна. З батьком чи без батька – однаковісінько. І так ми повернулися додому. Протягом наступних кількох днів мама телефонувала дідуся частіше, ніж зазвичай. Спочатку вона завжди казала «Привіт, тату, як справи?» А потім запитувала «Тобі нічого не треба?» У дідуся все було гаразд, і йому нічого не треба було. Те, що частіше він так говорив, то сильніше тривожилася мама. Якось тато втратив терпець і сказав. Але що він має тобі сказати, щоб ти нарешті заспокоїлася? Що, помирає? Татові слова звучали цілком логічно, але мама, схоже, цього не оцінила. Вона твердила, що дідусь поводиться ненормально. Через усі ці телефонні дзвінки він мав би розсердитися. Колись він точно добряче мене відчитав би то чому тепер він такий спокійний? Тато сказав, що мама говорить казна що, і що їй треба лікуватися. Вона відповіла, що лікуватися треба якраз йому, а то корчить тут із себе бозна якого розумника. Тато на це відказав, що просто старається мислити логічно. А мама тоді сказала, що саме тому є речі, яких він з роду не розумів і вже ніколи не зрозуміє. Тато розізлився і пішов геть, гримнувши за собою дверима. А мама заходилася чистити плитку на кухні, так завзято, ніби збиралася протерти її наскрізь. З усієї цієї суперечки я нічогісінько не второпав, але тоді мені здалося, що мама перебільшує, а тато має рацію. Згодом виявилося, що рацію все ж таки мала мама. Коли в суботу пополудні ми приїхали до дідуся, то побачили, що він знову сидить під черешною з альфансиною на колінах. Інші гуси гуляли собі на подвір'ї, та альфансина ніби стала дідусявою тінню і не відходила від нього ні на крок. Пригадую, що того дня мав бути карнавал, і було дуже холодно. Мені заманулося поїхати в село в костюмі супермена, який був тоді моїм кумиром, бо вмів літати. Дідусь у самому піджаку сидів, відкинувшись на спинку крісла і заплющивши очі. Альфонсина вмостилася в нього на колінах і засунула голову під крило. Мама зупинила машину, як звичайно, перед домом і тільки тоді підвела голову і аж скрикнула, побачивши дідуся а потім затулила собі рот рукою. «Сиди тут!» – наказала вона мені і кинулася до нього. Я бачив, як вона спочатку просто його торкнулася, а потім сильно стусонула. Дідусь розплющив очі, і мама стала швидко-швидко щось йому говорити. Він похитав головою, а тоді мама допомогла йому підвестися. І вони пішли в дім. Дідусь йшов, випроставшись, але мама підтримувала його під руку. Альфонсина дрібоділа позаду. «Я нічого не розумів. Це вперше дідусь, не те, що не привітався зі мною, а взагалі, здавалося, не звернув на мене жодної уваги. Нараз я відчув себе таким самотнім і нещасним, що навіть якби раптом навчився літати як Супермен, то й це мене, напевно, не дуже втішило б. Я трохи почекав, сподіваючись, що хтось таки згадає про мене і про мій карнавальний костюм. Але навколо не видно було жодної живої душі. Тож я вийшов із машини і вештався подвір'ям. Заходити в дім мені не хотілося, бо я подумав, що буде справедливо, якщо вони самі спохопляться і почнуть мене шукати. Та нікому, мабуть, таке й на думку не спадало, і я відчув, що ось-ось розплачуся. Тоді я сів на попічки під черешнею, схилив голову собі на коліна і таке заплакав. Правду кажучи, за якусь хвилину плакати мені перехотілося, але я навмисно рюмсав далі, бо думав собі так, от вийдуть, мама, або дідусь на двір, побачать, що я плачу і їм стане соромно за те, як вони зі мною повелися. І справді, мама вийшла і попрямувала до машини. А там відчинила дверцята, зачинила їх і покликала мене раз, потім ще раз. Я не відгукувався і лише тишком-нишком позирав у її бік, дуже задоволений. Тоді мама таки побачила, де я, підійшла і підняла мене з землі. «Може, поясниш, що це з тобою?» – запитала вона і зненацька струсунула мною так, Ніби збиралася витрясти з мене все, що можна «Дідусеві погано, а ти замість того, щоб увійти, сидиш тут на холоді Ти що, запалення легенів хочеш заробити?» І знову добряче мною струсонула Мамина реакція настільки відрізнялася від тої, на яку я сподівався Що цього разу я розплакався вже по-справжньому Мама вмить перемінилася «Та ні, з дідусем нічого страшного, золотко», – сказала вона, обіймаючи мене «Він просто дуже переймається однією справою» Але все буде добре, от побачиш. Я хотів був сказати, що плачу зовсім не через дідуся, та якщо вона хвилину тому мало не розтрясла мене, хоч справедливість була на моєму боці, то як відреагує цього разу? І я вирішив промовчати, а мама й далі обіймала мене і голубила. А тепер ходімо, мовила вона, інакше ти таки підхопиш запалення. У кухні я побачив, що дідусь сидить за столом, а перед ним стоїть горня гарячого молока. Збоку лежав великий жовтий конверт, з якого визирали якісь папери. У каміні горів вогонь, але в домі теж було холодно, і мама сказала мені одягнути куртку. «О, який гарний у тебе костюм!» – вигукнув дідусь, нарешті мене помітивши. «От якби бабця Лінда могла тебе в ньому побачити!» «Чий це костюм? Акробата?» «Коли я був маленький, мені страшенно хотілося працювати акробатом у цирку. Та я став городником, як мій батько, і тепер...» Вони хочуть забрати в мене мою землю. Мою землю!» Останні слова він майже прокричав, а потім схопив конверт і пошбурив його геть. Дідусева поведінка мене вразила і навіть трохи налякала. То був він і водночас ніби й не він. «Не роби так, тату», – сказала мама, піднімаючись під логи папери. «Я ж тобі сказала, ми з П'єро підемо до муніципалітету і все владнаємо. А якщо нам не вдасться зробити це самим, то звернемося до адвоката. «Я був у муніципалітеті, там уже нічого не вдієш», – мовив дідусь глухим голосом. «Або дай би їм разом із їхньою дорогою. Забирають у мене землю. От покядьки!» «Спокійно, тату, ти мусиш заспокоїтися», – повторила мама. «Тут же тоніно!» Тільки тоді дідусь стрепенувся, ніби прокинувся з глибокого сну, і глянув на мене. Але цього разу глянув по-справжньому і посміхнувся. А ну, ходи сюди, юначе. Гадаєш, твій дідусь зовсім сунувся з глузду, правда? Ну, про це і так уже всі говорять. Гаразд. А чому це ти так одягнувся? Сьогодні ж карнавал, дідусю. І мені захотілося плакати від думки, що мої друзі саме гуляють містом у своїх карнавальних костюмах і веселяться. А я вже дві години нудьгую тут, слухаю, як дідусь кричить, і ніхто мені нічого не говорить. Сьогодні карнавал, а ти марнуєш час тут у мене? «Доню, як ти взагалі додумалася привезти Тоніно до мене сьогодні? А коли ж мені його до тебе привозити? Ми вільні тільки по суботах. Крім того, він сам хотів приїхати, щоб показати тобі свій костюм». «Невже? Ну, тоді нема ради. Треба святкувати», – сказав дідусь. Він був уже таким, як завжди. «Зараз напечемо солодких млинців. Твоїй мамі вони страшенно смакували, коли вона була маленька. А ще музика». «Тату! – вигукнула мама. – Ніякого тату! – відрубав він. – Берися до млинців, а я за хвилинку прийду. Мама зітхнула, одягнула фартух і взялася до діла. – Допомогти тобі? – запитав я. – Нехай уже. На щастя, карнавал тільки раз на рік. Вона виглядала надто вдоволеною, але готуючи тісто на млинці, повеселіла і навіть наспівувала якусь пісню. Коли я була маленька, бабця Лінда завжди пекла мені такі млинці на карнавал і при цьому обов'язково співала. Я стояла якраз там, де оце стоїш ти, і допомагала їй. Під кінець все обличчя і руки у мене були в борошні, як от у тебе. На карнавал до нас приходила купа людей, і ми всі їли, пили, танцювали, реготали. А дідусь подивився б ти тоді на нього. Він веселився як божевільний. Тим часом за кухонними дверима раптом заграв акордеон. Мама змовкла і прислухалася. «А ось і він!» – тихенько сказала вона, похитала головою і посміхнулася. «Можна?» – запитав дідусь. «Заходь, дідусю!» – закричав я, бо не знав, що він уміє грати, і мені страшенно не терпілося його побачити. Зненацька двері розчинилися навстіж, але ми нікого не побачили. Чути було тільки, як десь там, у темряві, грає акордеон. «Дідусю, заходь!» – крикнув я ще раз. Мене охопило таке збудження, що я не міг встояти на місці і мало не підстрибував. «То що, справді можна зайти?» – перепитав він. Мама розсміялася, а я на все горло закричав. «Так, гаразд, якщо вже дитина просить, то я…» Акордеон на мить затих, потім видав щось схоже на швидку трель. І нарешті «Ось і я!» – вигукнув дідусь, широким кроком заходячи до кухні. На голові у нього був височенний, весь перекошений циліндр, а ще він причепив собі штучний ніс із парою чорних окулярів і вдягнув краватку в червоний горошок. Доки дідусь йшов кухнею, циліндр звалився йому з голови на підлогу, а коли він зігнувся, щоб його підняти, упав і ніс із окулярами. Ми з мамою розреготалися. «Видно, старий я вже, старий», – зітхнув дідусь. «Колись зі мною такого не трапилося б, навіть якби я сам захотів». «Та ні, тату, ти просто дивовижний», – сказала мама і міцно його обняла. На очі дідусеві набігли сльози. І він як дитина шморгнув носом. Я ніколи раніше його таким не бачив, а тому мене це дуже вразило. І я не знав сміятися мені чи плакати. Ану, пограй нам трохи, доки ми з напечемо млинців. Дідусь прочистив носа, сів і заграв. А мама повернулася до тіста. Але раз по раз починала співати. Кидала роботу і йшла танцювати. Хоч і не мала ніякої пари. Так, минуло чимало часу, Зате я добряче повеселився, бо мама дозволяла мені робити все, що хочеться. Коли ми нарешті приготували тісто, мама напекла млинців, я щедро посипав їх цукром, і ми сіли до столу. Дідусь приніс із погреба пляшку солодкого вина, і Кончі хотів налити, бодай, кілька крапель і мені. «Тату, але ж то ні, не ще дитина!» «Дурниці, ти в його віці пила це вино регулярно. Він твій син, чи ні?» «Так ми їли, пили і грали». Аж доки, мама глянула на годинник і сказала, «Вже восьма, тату, нам пора їхати». «О, так». Дідусь знову зробився серйозний. Він вийшов до іншої кімнати, а коли повернувся, то не мав уже ані акордеона, ні штучного носа, ні циліндра. «Чудовий був сьогодні день», – мовив він. «Часом можна було навіть подумати, що повернулися старі добрі часи. Але насправді…» «Тату, я вже казала, що ти не повинен залишатися тут сам один». Тобі стає погано і починають лізти в голову всякі лихі думки. «І куди ж мені переїхати?» – поцікавився дідусь. «Може, до вас?» «Так, переїжджай до нас!» – попросив я його. Дідусь Оттав'яно посміхнувся і погладив мене по голові. «Знаєш, що трапляється зі старими деревами, коли їх пересадити? Вони помирають. Так і перекажи своїй матері». «От упертюх!» – дорікнула йому мама. «Пирихнула і вийшла. Дорогою додому...» Я заснув і прокинувся аж наступного ранку у своєму ліжку. Бабця Антон'єта розповіла, що я приїхав додому радше мертвий, ніж живий. І до того ж такий бруднющий, що просто жах. «Хто знає, що ви там витворяли в дідуся Оттавіано?» – сказала вона. Щоб трохи її подратувати, я не став нічого розказувати. А пішов глянути на свій костюм супермена, який валявся на підлозі біля ліжка. Він був цілий, висипаний борошном і помплямлений жиром та вином. Мама потім його випрала, проте плями від вина нікуди не поділися, і я не міг більше в ньому ходити. Спочатку я засмутився, але тепер не проміняв би цей костюм навіть на дві модельки Феррарі і Тойоти, які мрію мати понад усе, бо з ним пов'язані мої останні щасливі спогади про дідуся. Відразу після карнавалу я захворів і не ходив до школи майже три тижні. У перші дні в мене була гарячка, жахливо боліло горло. А коли я кашляв, то можна було подумати, ніби в квартирі хтось грає на старій трубі, так говорив тато. Лікар сказав, що в мене важкий бронхіт. Щоб збити гарячку, я мав прикладати до голови лід. Бабця Антонієтта з дідусем Луїджі щодня приходили мене відвідати і ще казали мамі. Дитина, звісно, застудилася в тому домі. Там же страшенно холодно. Вислуховуючи таке з дня на день, мама іноді втрачала терпець і якось сказала їм – що там я почувався прекрасно. І взагалі, не варто марнувати час, без перестанку повторюючи одне й те саме. Бабці з дідусем дуже образилися і забралися геть. А мама полегшено зітхнула і сказала «Слава Богу». А тоді пішла дзвонити до дідуся Оттавіано. Мама в ті дні постійно нервувалася. І через мою хворобу, і через дідуся. Він справді частенько телефонував до нас, і я чув, як вона раз по раз повторювала йому. «Не переймайся так, тату! Не треба так хвилюватися!» Я думав, що дідусь, напевне, переймається мною, і з того зробив висновок, що я маю бути дуже хворий, якщо це аж так його розхвилювало. Якось через усе це я навіть розплакався, бо згадав собі, що бабця Лінда теж хворіла, доки не померла, і сказав мамі, що не хочу також помирати. «Ну що ти таке кажеш? Дідусь хвилюється зовсім не через тебе. Для нього хвороб взагалі не існує, якщо вже на те пішло». А в тебе нічого серйозного. От він захворів, це правда. Бо ніяк не дасть собі спокою через усю цю історію з експропріацією. Став сам не свій. Що таке експропріація? Муніципалітет хоче забрати в нього частину городу. Бо там планують розширювати дорогу. Замість неї будуватимуть автостраду. А чому дідусім не завадить? Бо не може. Ми з татом ходили до муніципалітету поговорити з мером та іншими чиновниками. Але там мало що вже можна зробити. Доведеться звернутися до адвоката, зітхнула мама. Це і є та скалка в серці? Так, і якщо ми її швиденько не витягнемо, то що буде далі, я навіть не уявляю. Він там сидить сам самісінький і тільки про це й думає. Ех, якби ж біля нього була ще, бодай, бабця. Тієї ночі мені приснилася бабця Теодолінда. Вона була одягнена у білий лікарський халат і тримала на руках Альфонсину. Бабця була дуже весела, посміхалася і казала дідусеві, що витягне йому серця скалку. Він лежав прив'язаний до ліжка у самих трусах, як тоді, коли ми з ним ходили купатися на річку. Дідусь теж був дуже веселий і просив бабцю поквапитися, бо йому треба було вже йти на город. Тоді вона висмикнула в Альфонсини з крила пір'їну і почала його лоскотати. А він сміявся і говорив: Припини, Ліндо, припини. Далі вони десь поділися і за якусь хвилю я побачив бабцю знов. Тепер вона була одягнена як примара і ганялася по подвір'ї за гусми з тією самою пір'їною в руці. «Ти витягнула йому ту скалку?» – запитав у неї я. Але вона не відповіла. І коли я прокинувся, то не знав, що й думати. Розділ шостий. Безбарвний дім. Якось наприкінці березня ми прокинулися вранці і побачили, що на дворі падає сніг. Було дуже гарно, проте й дивно. Лише кілька днів перед тим ми ходили з учителькою до парку спостерігати за весною. І густо списали своїми спостереженнями цілих дві сторінки. «Бачите? Вже розкриваються бруньки». І ми відповідали «Так». «Дивіться, онде вже видно свіжу травичку. Якого вона кольору?» «Зелена!» – кричали ми, але вчителька ніколи не бувала цілком задоволена. «А ще! Жовта!» – сказав хтось. «Ні, не зовсім жовта. Придивіться краще!» Тут вона ніжно-зелена, майже жовта. Записуйте. А тепер погляньте сюди. Словом, нудьга та й годі. І щоразу, коли я бачив хоч щось трошки цікаве і відходив убік, учителька говорила. Антоніо, не відволікайся, ходи сюди. Інакше, як ти навчишся пізнавати весну? Я пояснив їй, що весну я вже бачив і що в мого дідуся ще гарніше, бо Фелічія ціла вкривалася білим цвітом. Але вчительці це не сподобалося, і коли по мене прийшла мама, вона поскаржилася, що я неуважний і ніяк не навчуся писати, як інші діти. Тож, коли через два дні я прокинувся і побачив за вікном сніг, то задоволено подумав, що з весною вчителька таки поквапилася. Я хотів сказати їй про це, як тільки прибіг до школи, але вона того ранку не прийшла, і нас розділили між двома іншими вчительками. Та, до якої потрапив я... Виявилася дуже симпатичною. Вона відвела нас до парку і дозволила цілу годину бавитися сніжками. «А потім нам треба буде писати?» – поцікавився я. «Та ні, сьогодні ж падає сніг. Отже, канікули». Після полудня здійнявся вітер і розвіяв хмари. Визирнуло сонце і сніг стопився. «І все-таки Марець хапає за палець», – прорекла бабця Антон'єта. «Сьогодні вночі підморозить». Того вечора мама трохи затрималася, бо мала в крамниці клопіт з одним клієнтом. Мама спільно з одною приятелькою тримала крамницю, де продавалася всіляка старовина – одяг, капелюхи, ляльки, годинники, коштовності і таке інше. Бабці Антонієтта називали всі ці речі милими і стильними, але не старими. А мама казала, що вони – віку бабці Антонієтти. Одне слово, мамі така робота була дуже до вподоби, і вона дратувалася через те, що бабця не сприймає її серйозно. Отже, того вечора вона повернулася додому пізніше, ніж звичайно. І тільки після вечері згадала, що не зателефонувала до дідуся Оттавіано. «Він уже спить, подзвоню йому вранці», – сказала вона. І я пішов спати. Зранку у нас задзеленчав телефон, я саме сидів на кухні і снідав. Пам'ятаю, переді мною стояло велике горня какао на молоці, і я запускав у ньому кораблики з печива. Я бавився так щоранку. То була одна з моїх улюблених забав. Печиво було тверде, і якийсь час трималося на поверхні. Я брав його по одному, спускав на воду, і ганяв ложечкою туди-сюди по горнятку, а коли воно починало розмокати, то хлоп, митью зникало у мене в роті. Мама казала, що те печиво краде щодня в мене 10 хвилин сну, і що рано чи пізно терпець їй таки увірветься. Але коли мала добрий настрій, то дозволяла мені трохи побавитися. Тож вона підійшла до телефону і я почув тільки «О Боже!». Потім мама покликала тата і побігла до кімнати. Вона відкривала і закривала шухляди і водночас швидко говорила, але так поспішала, що второпати щось було годі. Я почув лише, як тато сказав їй «Заспокойся!». А потім вийшов і проминув мене, не зронивши ні слова. Він був уже повністю одягнений, хоч зазвичай у цей час ще ходив по квартирі в піжамі, та й мама теж. «То Ніно», – сказала вона мені, – «сьогодні до школи тебе відведе дідусь». «Який дідусь?» – запитав я, наче останній дурень. Не те, щоб я не розумів, про якого дідуся мова, просто мені не подобалося, що вони потай від мене про щось говорили, а тепер ще й лаштувалися кудись іти, так нічого і не пояснивши. «Як це який дідусь?» – гримнула мама. «Ти мені тут не починай, чуєш?» «З дідусем до школи я не піду», – вперся я. «Я думав, що зараз мені хоч щось пояснять». Та замість пояснень отримав ляпаса. «І допивай негайно какао. Досить гратися». Я розплакався. Тато збирався щось сказати, але саме в цю мить подзвонили в двері, і він пішов відчинити. То була бабця Антон'єта. Не встигла вона увійти, як одразу кинулася до мами. «Ой, бідолашечка!» – і обняла її. «Він же не помер!» «Так, звісно, але ж горе яке!» «А зараз ви куди? До шпиталю?» Мама ствердно кивнула. «То ви подбаєте, про тоніно? «Звичайно, не турбуйся! Ну, йдіть уже, йдіть!» Бабця мало не виштовхала маму і тата з квартири, а тоді повернулася до кухні. Я ж тим часом твердо вирішив, що комусь доведеться таке заплатити за ляпаса, яким щойно нагородила мене мама. Отже, я відразу поставив бабці довідома, що з дідусем до школи не піду. Як я й думав, бабця почала просити – щоб я поводився як розумний хлопчик, але що більше вона мене вмовляла, то сильніше я впирався. Тоді вона стала переді мною, на обличчі в неї був той самий вираз, який бував у флопі, коли йому казали, що не підуть з ним гуляти. І запитала, «Тоніно, ну чому ти не хочеш поводитися розумно?» Я вкинув у своє какао останній шматочок печива, і щоб іще більше її розізлити, став ганяти його по горнятку пальцем. То мав бути моторний човен. Бабця вся почервоніла і схопила мене за зап'ястя, а тоді витягнула мою руку з горнятка і зарепетувала «Посоромився б, твій дідусь помирає, а ти тут виридуєш». Хто знає, що мене так налякало, вираз бабціного обличчя чи її слова, але ще й сьогодні, пригадуючи цю сцену, я відчуваю приступну доти, ніби на американських гірках, а тоді було ще гірше». Щойно бабця перестала кричати, як я роззявив рота і виблював усе какао з печивом просто на неї. Бабця, ясна річ, страшенно стривожилася і побігла за дідусем Луїджі, А потім вони вдвох засипали мене питаннями, бо конче мусили знати, що я їв на вечерю. Коли я розповів, що вечеряв в яєчню зі смаженою картоплею, бабця звела очі до неба і сказала, що їй усе ясно. Це розлад шлунка, посидиш сьогодні вдома, в теплі і все мене. Тож, цілий ранок я провів з ними із флоппі, а оскільки я нічого не говорив і ледь-ледь відповідав на питання, бабця вирішила, що я напевно маю гарячку, вклала мене до ліжка і вкрила купою ковдр. кілька хвилин вона питалася, як ти почуваєшся, де тобі болить? Я відповідав, що не знаю, але мені справді було погано. Зовсім погано. Гірше, ніж тоді, коли померла бабця Лінда. О півдні повернулася мама, і я почув, як вона розмовляє з бабцею в іншій кімнаті. – Справді? – дивувалася вона. – Але ж з ним усе було добре. Потім вона зайшла до мене в кімнату, та я заплющив очі і вдав ніби сплю, бо мені було страшно з нею говорити. Мама підійшла, торкнулася мого чола і вийшла. Незабаром дідусь із бабцею пішли, і вона повернулася, сіла на край ліжка і мовила. – Я ж бачу, що ти не спиш. – Тоді я розплющив очі і сказав. – Дідусь помер? – Так? – Щого чого ти це взяв? Той старий вар'ят тільки заробив собі бронхопневмонію. То він не помре? Мама схилила голову на подушку біля мене і міцно мене обняла. Ні, не помре, хоч цього разу небагато бракувало. Знаєш, що він вигадав? Цілісіньку ніч палив вогонь під черешною, щоб через мороз не пообсипалися бруньки. Коли сьогодні зранку його знайшли, то він сам уже наполовину замерз. Ну а з тобою що таке? Як ти почуваєшся? Я відповів, що зі мною вже все гаразд. Вона нічого більше не питала, і я не розповів їй про те, що трапилося в мене з бабцею, бо пояснити це було надто складно. Проте, відтоді я більше не пив какао на молодці і не запускав корабликів з печива. Через два тижні після того, як дідусь мали не замерз до смерті, мама оголосила, що йому вже краще, і що лікарі хочуть випасити його зі шпиталю. Доки дідусь хворів, і, як казала мама, ледве дихав, він постійно розпитував її про Альфонсину і Фелічію. Мама ще раніше відвезла Альфонсину до Еміліо, але щоб заспокоїти дідуся, сказала йому, що вона в нас і почувається пречудово. Що ж до Фелічії, то якось ми поїхали її відвідати, бо вночі знов було холодно, і дідусь не склепив очей, боявся, що бруньки на черешні осиплються. Та з Фелічією все було гаразд. Мені захотілося подивитися на бруньки зблизька, тож я виліз на дерево і побачив, що вони починають набухати. І доки дідусь повернеться додому – «Можуть уже перетворитися на цвіт». Я сказав про це мамі, але вона похитала головою. Навряд чи він зможе повернутися додому так швидко. Коли мама оголосила, що дідуся виписують, між нею, бабцею Антонієтою, дідусем Луїджі і татом спалахнула шалена суперечка. Дідусь будь-що хотів повернутися до себе додому, але всі в один голос твердили, що це просто божевілля. «Нехай його краще потримають ще трохи там», – сказала бабця Антонієта. Тато відповів, що це не вихід, та все ж пішов поговорити з лікарями. І дідусь ще тиждень пробув у шпиталі. Проте наприкінці того тижня він заявив усім, що вже почувається добре і більше там не залишиться, навіть якщо його прив'яжуть до ліжка. Мама приїхала від нього страшенно схвильована. Йому не можна повертатися додому, він просто не в змозі жити сам. «То що ти пропонуєш?» – запитав тато. «До дому на село? Ні. До будинку для старих? Також ні». Мама кинула на нього нищівний погляд. «Ми можемо на якийсь час забрати його до себе, а там буде видно». «Буде видно? Гадаєш, твій батько з усіма своїми звичками згодиться жити у квартирі? Що ти хочеш цим сказати?» Тато знизав плечима і вийшов. «І так завжди», – трагічним тоном мовила мама. «А його батькам можна усе, та ще й той ідіотський собака». Коли мама починала зластитися на флопі, то це означало, що вона вже дуже сердита і сварка може вибухнути будь-якої миті. І тоді мені сяйнула одна чудова ідея. Якщо ми візьмемо до себе Альфонсину, то дідусь швидше погодиться пожити трохи в нас. Альфонсину? Завагалася мама. І де ж ми її влаштуємо? Я сказав, якщо у бабці Антонієти з дідусем Луїджі є флопі, то ми спокійно можемо взяти Альфонсину. Вона, звісно, розумніша за того собаку. «О, це правда», – погодилася мама. «Але займатиметесь нею ви з дідусем. Я про це нічого не хочу знати». Я запевнив її, що про Альфонсину ми подбаємо і що вона не завдаватиме жодного клопоту. Тато в мусив заприсягнутися в цьому тричі, бо переконати його було не так просто. Врешті-решт я сказав йому, «Якщо вона хоч раз тебе потурбує, то можеш нас усіх трьох вигнати з дому». І тато зрештою погодився. «Добре, візьмемо ще й гуску». Краще вже гуску, ніж корову. Іноді тато буває досить дотепний. Напередодні того дня, коли дідуся мала виписати зі шпиталю, ми з мамою поїхали пополудні до Еміліо забрати Альфонсину. Вона була на подвір'ї і, побачивши нас, побігла нам назустріч, голосно гелгочучи і б'ючи крилами. Що це вона робить? Настрашилася мама, яка нічого не тямила в гусях. Хоче на нас накинутися? Альфонсина привітала мене від щирого серця. Я пояснив, що заберу її до дідуся. Але спочатку їй треба помитися, бо вона вся брудна. Вона послухалася і пішла зі мною на річку, а там залізла у воду, довго купалася, потім вийшла на берег, гарненько обтрусилася і сіла до машини, де спокійнісінько влаштувалася собі на задньому сидінні. «Ну, такого я ще не бачила», – вигукнула мама. «Та вона в десять разів кмітливіша за того собаку». Вдома я пов'язав Альфонсині на шию червоний бант. Приготував для неї кошик і миску на їжу, а тоді влаштував її на балконі. Вночі мене розбудив якийсь шум. Щось наче билося у шибку. Я встав, але Альфонсина тихо-мирно спала у своєму кошику. Певно-то бабця Теодолінда приходила привітатися зі мною, подумав я, і задоволений знову заснув. Коли наступного дня я прийшов зі школи, дідусь був уже вдома. Він сидів у мене в кімнаті з Альфонсиною на колінах. «Дідусь, ти повернувся!» – закричав я і побіг його обняти. Дідусь усміхнувся і хотів би підвестися, але через Альфонсину не зумів. Він схуд і виглядав набагато старішим, ніж раніше. Я раптом збагнув, що йому не вдасться вже лазити зі мною на черешню, і мені стало сумно. А тепер дай дідусеві спокій, нехай відпочине, сказала мама і допомогла йому роздягнутися та лягти до ліжка. Ми приготували для дідуся ліжко у мене в кімнаті. Там було багато місця, а вікна виходили на подвір'я. Завдяки цьому він міг бачити хоч якісь рослини. Дерев там, правда, не було, лише троянди і різні кущі. Ще я приготував два малюнки. На одному філічі була вся в цвіту, а на другому на ній видно було вже спілі черешні. Я повісив ці малюнки на стіні в дідуся над ліжком. Проте він того дня навіть на них не глянув. І мене це неприємно вразило. Одне слово – то був він, але водночас ніби й не він. Коли я сказав про це мамі, вона відповіла – що дідусь довго був у шпиталі і тепер трохи збентежений. На її думку, йому треба було ще звикнути до зміни обстановки. Але потім він знову стане таким, як раніше. Мама не відповідала. Дідусь пролежав у ліжку цілий день. Поруч стояв кошик, де сиділа Альфонсина. Ввечері він сказав, що не має апетиту. «Ну, тату, не роби так», – дорікнула йому мама. «Дивись мені, а то відвеземо тебе назад до шпиталю». Мама принесла з супермаркету смажену курку з картоплею яку я страшенно любив, а для себе прихопила піцу. «Гедота це все!» – поскаржився дідусь. «Твоя мати ніколи такого не купила б!» Мама важко зітхнула. «Тоді скажи мені, чого ти хочеш, і я тобі приготую!» «Нічого я не хочу! Хочу додому!» – відповів дідусь і повернувся до стіни. За столом мама різала піцу так, ніби хотіла перепиляти тарілку. Якщо так піде і далі, то я навіть не знаю. Дім, робота, гуска і батько – «Мені курка смакує», – сказав я. «Припини їсти руками. І взагалі, дідусь каже чисту правду. Ця курка ніби з гуми зроблена. Все, більше ми цього купувати не будемо». Тата того вечора не було вдома, тож мама могла нарікати на курку з картоплею, скільки заманеться. Потім перепали ще й піці та стравам бабці Антон'єтти, які тато полюбляв більше за мамині. І, як на мене, цілковито мав рацію. Коли я вкладався спати, дідусь запитав. «Чого ця твоя мати цілий вечір бурчала?» Я розповів, і його це, схоже, дуже втішило. Викапана Лінда. Моя бідолашна Лінда, вигукнув він. Так, у твоєї бабці характер був ще той. Я розповідав тобі, як вона одного разу посварилася з м'ясником. І він розповів таку історію. Якось бабця помітила, що шматок м'яса, який вона збиралася купити, важить на 30 грамів менше, ніж сказав м'ясник. Той твердив, що вся справа тут у папері, в який було загорнуто м'ясо. А бабця кричала, що її грабують. Словом, вони довгенько сперечалися. І оскільки м'ясник вперто стояв на своєму, бабця врешті-решт витягнула банкноту в 10 тисяч лір, відірвала від неї шматочок і тільки тоді розплатилася. А це я залишу собі за ті 30 грамів, яких тут бракує, сказала вона. Після цієї розповіді дідусь аж зголоднів. Ти б не приніс мені кавальчик тієї курки і ще може дрібку картоплі. Але ж ти казав, що тебе від такої їжі нудить. Та ні, я тільки хотів позластити трохи твою маму. Мамі я про це не розповів. Проте дідусеві не сказав потім, що коли я прийшов на кухню, вона лиш пирхнула. Гірше за дитину. Тож того вечора спати ми полягали тихо і мирно. А зранку дідусь встав і заявив, що мусить повертатися додому, бо йому приснилося, що хтось зрізав черешню. Дурниці, відповіла мама, з черешнею все гаразд. Ми з Тоніно бачили її тільки два дні тому. «Правда, дідусю, по ній повно бруньок, скоро зацвіте». Та він наполягав, що повинен будь-що поїхати додому, бо там точно щось трапилося. «Ну що там могло трапитися, тату? Пора вже тобі припинити мучити себе такими думками. Проект в муніципалітеті призупинили, вже й не знати, будуватимуть ту дорогу чи ні. А тобі не можна їхати туди самому, бо ти ще не повністю одужав. Я тут не залишуся». «Хоч би ти мене зв'язала», – закричав дідусь, зриваючись раптом на ноги. Мама також підхопилася і простягнула до нього руки. Першої миті мені хто знає, чому здалося, ніби вона зараз його вдарить. Та мама тільки поклала руки дідусеві на плечі і сказала «Слухай, тату, якщо ти пообіцяєш, що заспокоїшся, то щойно в мене буде трохи часу, я відвезу тебе додому, і ти сам побачиш, що там усе в порядку». Дідусь кивнув на знак згоди і мовчки сів допивати своє молоко. Коли ми вийшли з дому, мама була така знервована, що в гаражі випадково натиснула на задній хід і розбила на машині обидва ліхтарі. На додачу до всього, тато, який завжди відвозив мене до школи, того ранку пішов на роботу швидше, бо закінчував якийсь важливий проект. А мамі треба було рівно о дев'ятій бути в крамниці, щоб замінити приятельку, яка саме захворіла. Дорогою вона страшенно злостилася на цілий світ, аж доки на якомусь світлофорі нас не зупинив поліціянт. Він сказав, що стоп-сигнали у нас не працюють, а тому доведеться заплатити штраф. Спочатку мама намагалася пояснити йому, як усе було, та коли він став наполягати, що так чи інак без стоп-сигналів їздити не можна, терпець у неї увірвався. Та відчіпіться від мене з тими своїми стоп-сигналами. От у вас є самотній і хворий батько, якого щойно виписали зі шпиталю? А син, якого треба відвезти до школи? А свекри, які думають тільки про свого собаку? А і вона рванула вперед просто з-під носа у поліціянта, який лише відчайдушно засвистів нам у слід. Тієї миті я подумав, що дідусь таки має рацію. Нашій мамі пальця в рот не клади. Так я їй і сказав. «Добре, що хоч ти у мене є», – зі сльозами на очах відповіла вона. У школі вчителька загадала нам написати невеликий твір. Кілька думок про весну. Я писав про дідуся, про поламану машину та про штраф і списав цілу сторінку. Проте вчителька сказала – що до весни все це не має жодного стосунку, і так і написала на полях у зошиті. Через два місяці нам прийшов по пошті рахунок на оплату ще одного штрафу, бо мама того дня ще й проїхала на червоний сигнал світлофора. У зошиті я вже не писав тоді нічого, та вдома намалював поліціянта, який лежить у шпиталі із загіпсованими ногами, а поруч плаче його дружина. Я показав цей малюнок мамі, але вона сказала, що поліціянт просто виконував свій обов'язок, Ніколи її не зрозумієш, подумалося тоді мені. Кілька днів дідусь не згадував про повернення додому і поводився нормально. Тобто, нормально з погляду мами і бабці Антонієти, але не так, як раніше. Він був дуже спокійний та мовчазний і більшу частину проводив із Альфонсиною. Іноді я заставав його на балконі, де він грівся собі на сонечку, іноді у дворі нашої багатоповерхівки, де він походжав туди-сюди, тихенько розмовляючи з Альфонсиною, яку тримав на руках. Бабця Антон'єта якось сказала мамі, а не міг би твій батько залишати ту гуску вдома? Чому це? Ну знаєш, сусіди. Що дивного в тому, що хтось носить на руках гуску? А гуляти з собакою і витріщатися на вітрини, доки він робить свої справи просто на тротуарі, у цьому, по-вашому, нічого такого немає? Бабця Антон'єта густо почервоніла і промовчала. За нагоду я запитав у дідуся, що він говорить Альфонсині. О, ми собі балакаємо про всяку всячину. Про те, як добре було раніше, коли ще жива була Лінда, про тих негідників, які хочуть відібрати в мене землю, про всяку всячину. Дідусь дивився у простір перед собою. І вона тобі відповідає? Несподівано він посміхнувся мені, як колись, і підморгнув. Звісно, вона ж незвичайно тобі густка. У суботу, коли минув уже тиждень відтоді, як дідусь перебрався до нас, він запитав маму, чи відвезе вона його на село подивитися на черешню. Тільки не сьогодні, тату. Без Луїзи в мене купа роботи в крамниці. Зачекай, може, з тобою поїде п'єро. Але дідусь не хотів їхати з татом, а тато не хотів їхати з дідусем. Тоді мама сказала: Я відвезу тебе туди наступного тижня, що й не вийде на роботу Луїзи. І знаєш, що ми зробимо? Я не пущу то ні до школи, і ми цілий день проведемо на селі нас троє і Альфонсина, як колись. Дідуся, схоже, ця ідея дуже втішила. Та й мама виглядала задоволеною. Але найбільше тішився я. Я знав, що Фелічія вже вся вкрита цвітом. І не міг дочекатися, щоб полазити трохи по її гілках. А якщо приставити до дерева драбину, то може і дідусь зуміє туди залізти. На жаль, Луїза вийшла на роботу не на початку тижня, як обіцяла мамі, а аж у четвер. Коли мама пригадувала собі все, що трапилося в ті дні, то завжди примовляла. «Три дні! Якісь нещасні три дні! Хіба вона не могла вийти раніше?» І витирала сльози. Тато на це відповідав, що легко говорити щось постфактум. Саме так він і казав. Мама, почувши це слово, дратувалася, і врешті-решт, вони починали сперечатися. Взагалі, тато з мамою сперечалися тоді дуже багато, а пізніше почали сперечатися ще більше. Дізнавшись про Луїзу, мама сказала дідусеві, що на село ми поїдемо в четвер, і він кивнув на знак згоди. У середу, коли ми з мамою прийшли додому на обід, вдома його не було. Спочатку мама навіть не стурбувалася і взялася накривати на стіл. «Спустися у двір і скажи дідусеві, щоб піднімався», – попросила вона мене. Та дідуся у дворі не виявилося. Він, напевно, на горі, у дідуся Луїджі і бабці Антонієти. Обідає з ними. Проте й там його не було. Ми бачилися з ним вранці, коли виходили з флопі. Він ходив собі туди-сюди з тою гускою на руках, – розповів мамі дідусь Лоїджі. Ми привіталися до нього, але він не відповів. – І як він виглядав? Нормально? – Так, – відповіла бабця Антон'єтта. – Ну, може, був якийсь трохи дивний. Але ти ж знаєш, твій батько завжди. Мама так різко причинила двері, що ледь не вдарила її просто в лице. – Тобі нічого не треба фелічити? – От, бідолаха, що ж він утнув цього разу? – встигла ще спитати бабці Антон'єтта, доки двері не зачинилися. Мама сіла і затулила обличчя руками. Але тут таки підхопилася і зателефонувала до тата. Той сказав їй заспокоїтися і пообіцяв, що вже виїжджає. Коли мама хвилюється, тато завжди виявляється на висоті. Сам він каже, що розмірковуючи про щось, вмикає голову, а не серце як мама. Нічого дивного, тато ж як-не як інженер. Приїхав він додому блискавично, розпитав про все маму і сказав. А тепер думаємо. Далеко зайти у такому стані він просто не міг. Можливо, вирішив прогулятися і заблукав. А розпитатися дорогу не схотів, ти ж знаєш свого батька. Ми сіли в машину і стали поволі кружляти околицями. Добре дивися, Тоніно, повторював тато. Я дивився уважно-приуважно, але ніде не було видно і сліду дідуся. Об'їхавши ближні вулиці, ми від'їжджали щораз далі і далі і опинилися врешті-решт біля парку. Парк розташований не так і далеко від нашого дому, щоб до нього дістатися. Треба перетнути кілька вулиць і кільцеву дорогу, де завжди дуже багато машин. «Ходімо, глянемо там», – запропонувала мама. «У мене якесь перечуття». І ми пішли. У тому парку багато дерев. Одні тоді були зелені з листочками, які тільки пробилися, інші саме рясно цвіли. Ми побачили одне дерево, вкрите рожевим цвітом. Під ним зібралося кілька людей, які позадирали голови і розглядали щось у горі. А неподалік стояла машина швидкої допомоги. Мама затолила рукою рот. «Ось він», – сказав тато. «Ми підійшли ближче». Дідусь сидів на гіляці, що трохи видавалося в бік від стовбура. Ноги його висіли в повітрі, а на руках він тримав альфонсину. Внизу був поліціянт із двома одягненими в біле чоловіками та ще четверо чи п'ятеро роззяв, які жваво балакали між собою. Поблизу крутився також фотограф. «Привіт, Тоніно!» – крикнув дідусь. «Бачиш, як гарно зацвіла наша Фелічія! Два дні я собі думав, сьогодні її відвідаю, сьогодні відвідаю!» І нарешті зважився! «На щастя!» «Тату!» – пробурмотіла тихим-тихим голосом мама. «Що ти таке кажеш?» «Що я кажу? А що?» «Тільки не починай ще йти!» «Он уже стоять тут, бачиш!» Їх прислали з муніципалітету зрізати мою черешню. Але спочатку їм доведеться. Дідусь посунувся і за малим не впав. Мама зойкнула. Тут до нас підійшов поліціянт і запитав. «Ви його знаєте?» «Це мій батько!» – відповіла мама і заплакала. Дідусь тепер дивився кудись у далечінь і, схоже, не помічав більше нікого навколо. Від того дня минуло вже три роки, але я пам'ятаю все так, ніби то було вчора. Пригадую, коли мама сказала ці слова, всі нараз замовкли і витріщилися на нас. Фотограф схопився за свій апарат і хоч тато махнув рукою, мовляв, не треба, зробив фото. Тато лайнувся і обняв маму за плечі. «Значить так», – заходився розповідати поліціянт. Нас викликала. Десь півгодини тому одна пані. Вона побачила, як ваш батько лізе на дерево з гускою на плечах. І окликнула його, але він на неї накричав. Не ми відколи приїхали, намагаємося переконати його злізти. Але він відразу нервується. І ми боїмося, щоб він не впав. Може спробуйте з ним поговорити? Розумієте? Медики поспішають. Їх викликали в самому кінці робочого дня. Мама втерла сльози і підійшла до дерева. «Тату, це я!» Фелічита. «Бачу», – сказав дідусь. «Я ж не сліпий». «Злізай, прошу тебе». «Спочатку нехай підпишуть папір, що не заберуть землю і не торкнуться до черешні». Мама стиснула руки. «Гаразд, тату, вони все підпишуть». «Е, ні, я хочу це бачити». Тато сказав щось поліціянтові, той витягнув з кишені блокнот і став писати. «Ну, ти задоволений? Ось папір, а тепер ми тебе знімемо». Дідусь не відповів. Тоді один із чоловіків приставив до дерева драбину і зібрався був лізти вгору. Але тут дідусь зняв з ноги черевик і сказав «Спробуй тільки, дістанеш у голову. Я не жартую, це правда, або мене звуть Неоттавіано». Я розсміявся. «А ну, Тоніно, вилізай сюди», – гукнув мені дідусь. Тепер він розвеселився, і я не знав, що маю робити. «А якщо по тебе полізе Тоніно, ти злізеш?» – спитала мама. Дідусь кивнув на знак згоди, і я поліз на дерево до першої гілки. «Піднімайся сюди, до мене!» – сказав дідусь. Я глянув на маму, але вона похитала головою. «Треба злізати дідусю, пора вже обідати. «Таке твоя правда!» «Добре, то прийдемо ще потім!» Дідусь не хотів кидати Альфонсину, тому висадив її собі на плечі і став поволі злізати, тримаючись за гілки. Коли ми опинилися на землі, нам зааплодували, фотограф ще раз клацнув своїм апаратом, а тато знов лайнувся. «То що, ходімо?» – запропонував дідусь. «Я зголоднів. Тато сказав мамі йти до машини, а сам залишився ще на пару слів із поліціянтом і чоловіками в білому. Наступного дня, коли ми сіли до сніданку, мама повідомила дідусеві, що відвезе його на село. Клас! То я сьогодні не йду до школи, зрадів я. Ні, до школи ти йдеш. Але ж ти казала йдеш і на тому кінець, гримнула мама. На обличчі в неї був якийсь дивний вираз, а очі сильно підпухли. Вона ще сердита через те, що дідусь скоїв напередодні, подумав я, але не розумів. «Навіщо злоститися на мене, а не на нього?» «Єдине, чого я справді не терплю – це несправедливість. Вона викликає в мене шалену лють. А мама в ту хвилину здавалася мені такою страхітливо несправедливою, що я ладен був улаштувати їй серйозні неприємності. Щось таке, як тоді бабці Антонієтті. Та тут дідусь, який пив собі за столом молоко, раптом підвівся, підійшов і погладив мене по голові. Легенько-легенько, ніби боявся зробити мені боляче. «Не переймайся так Тоніно. «Ми з Альфонсиною потім прийдемо по тебе до школи». І тієї миті мені все стало зрозуміло. Я поглянув на маму, яка широко розплющила очі і затулила рукою рот. І збагнув, точно збагнув, що зараз трапиться. І тоді я відчув такий біль, якого не відчувався з роду, а з очей у мене покотилися сльози. Дідусь далі гладив мене по голові, аж доки мама не взяла його за руку і не мовила ласкавим голосом. «Тату, тобі треба збиратися, ми ж уже скоро їдемо». Він посміхнувся і пішов за нею. Так дідусь вирушив до безбарвного дому і вже звідти не повернувся. Коли я прийшов зі школи, мама з татом никали по квартирі з такими обличчями, ніби щойно побували на похороні, а Альфонсина самотньо сиділа на балконі. «Ти ж усе розумієш, правда, Тоніно? Останнім часом дідусь дуже хворів. Тато посадив мене біля себе. Йому не можна було ні залишатися в нас, ні їхати додому на село. Куди ви його відвезли?» До одної клініки, там його лікуватимуть. А коли він повернеться? Ніхто мені не відповів. У тій клініці дідусь пробув 4 місяці, і одного разу я поїхав з мамою до нього. Він лежав у цілковито білій палаті, у глибині довгого білого коридору. У білому тут ходили і медсестри, навіть взуття в них було біле, а у дверях біляли матові шибки. Словом, у тому домі було біло і тихо, ніби у домі з привидами». Дідусь, склавши на колінах руки, сидів біля вікна і дивився на двір. Він так схуд, що здавався зовсім прозорим, а руки в нього тремтіли. «Я привіз тобі черешень з Фелічію, дідусю», – сказав я, бо зібрав для нього найчервоніші, найспіліші черешні, поклав їх до кошечка і вкрив великими листками. Дідусь запхав у кошечок руки і став набирати повні жмені черешень та класти собі до рота. Він їв черешні і сміявся, їв і сміявся, ніби дитина». Сік стікав йому по підборіддю, а мама витирала його і казала «Кісточки випльовуй, тату!» Та дідусь їв усе підряд, і кісточки також. Врешті-решт він узяв з кошечка листя і поклав собі на голову. З тим листям на голові виглядав кумедно, і я засміявся. Він також сміявся, аж доки не з'явилася медсестра. «Сеньори Оттавіано, що це у вас за вигляд?» Вона забрала в нього з голови листя, взяла мокрого рушника і почала його витирати. Терла й терла і дідусь знову став увесь білий, як кімната, медсестра і вся та лікарня. Відтоді їздити до дідуся мені вже не хотілося. Розділ 7. Фотографії. Дідусь помер 28 вересня, через тиждень після початку занять у школі і за три дні до приходу судового службовця із повісткою. У повістці було сказано, що дідуся викликають до суду, де збиралися нарешті вирішити, хто має рацію. Муніципалітет, який хотів забрати в дідуся землю, чи дідусь, який не хотів із цим погодитися, і взагалі вже помер. Коли мама це прочитала, то ледь не накинулася з кулаками на службовця, який чекав, коли вона розпишеться у відомості про отримання. «Землю мого батька вони заберуть тільки через мій труп. Зрозуміло? Так їм і передайте. А ще скажіть, якщо вони хочуть війни, то її матимуть. Або я не донька Оттавіано». «Якби ж то дідусь бачив її тієї хвилини» коли вона трохи на шматки не подарила ту повістку просто підносим у службовця, який лише кивав головою, ніби якась маріонетка. Певно, мало не впав би зі сміху. «А завтра вони самі мене вислухають, ті панове. О, ще як вислухають!» Службовець ще раз попросив маму поставити підпис у відомості, а потім пішов геть. Він знай повторював, що він тут ні до чого, і навіть забув свою ручку. «Негідники!» – сказала мама, коли службовець зник за чай. Так не на, на бідолашного старого. Вона так розсердилася, що їй зовсім вилетіло з голови, що дідусь уже помер. Мама відразу кинулася обдзвонювати цілу купу людей. Адвоката, нотаріуса, свою приятельку Луїзу. Але до тата не подзвонила. Татові вона тоді не дзвонила майже ніколи. Він переважно дзвонив сам. Крім того, ми з ним бачилися не щодня ввечері, а тільки наприкінці тижня. І замість того, щоб залишатися на ніч, він часом забирав мене з собою. Словом. Вони з мамою розійшлися. Спочатку вони вирішили тільки спробувати трохи пожити окремо, і на літо ми з мамою мали переїхати на село до дідусевого дому. Мені сказав про це тато. «І ти поїдеш з нами?» – запитав я у нього. «Ну, я приїжджатиму час від часу, якщо ви мене запрошуватимете», – відповів він і зіркнув на маму. Але вона промовчала. «Мама хоче трохи побути сама, тому ми подумали, що ви можете переїхати на село у двох, а потім восени буде видно». Думка про те, що доведеться цілими днями бути тільки з мамою, мені не дуже подобалася. Більше того, мені це здавалося майже якоюсь карою. Відколи захворів дідусь, мама стала ще нервовіше, ніж завжди. Постійно говорила, що все зробила неправильно. Дратувалася через кожну дрібницю, а на флопі дивитися не могла, навіть здалеку. Мабуть, навіть з бабцею Антонієтою тоді було легше. Але на селі були Альфонзина з Фелічією. І все одно зранку мамі треба було їздити до своєї крамниці. А тато пообіцяв купити мені шосейний велосипед. Тож через усі ці міркування змирився я з рішенням батьків доволі швидко. Отже, на початку червня ми з мамою перебралися на село. І за якісь два тижні вона змінилася так, що я ледь її впізнав. По-перше, мама дуже коротко постриглася і стала подібна на хлопця. А по-друге, майже завжди була в доброму гуморі хоч їй і доводилося підніматися з позаранку, і в неї була купа різних клопотів на голові. Вона навіть почала робити мені сабайон і пробувала пекти пиріг, як бабця Теодолінда. Пиріг той іноді пригорав і був чомусь весь у дірках, але я хвалив його, щоб не засмучувати маму. Щодня вона їздила до міста, а мене залишала земілі, який тепер обробляв дідусів город. «Поводці, як слід, добре», – казала вона мені перед тим, як сісти за кермо. Не турбуйтеся, я за ним пригляну, запевняв її Еміліо і дозволяв мені робити все, що заманеться. У перші дні мама, повернувшись з міста, засипала нас купою запитань. Потім питала тільки все гаразд, а часом і взагалі нічого вже не питала. Так я вирвався на волю. Я навчився притьмом видряпуватися на сямісінький верх черешні, а згодом із допомогою Еміліо влаштував на нижніх гілках курінь, і спустив униз мотузяну драбину, щоб було зручніше вилізати дідусеві Оттавіану. Про дідуся я думав часто, але про того колишнього дідуся, а не про теперішнього хворого. Про теперішнього мені якось думати не хотілося, особливо після тієї історії з фотографіями. Трапилося це невдовзі після того, як ми переїхали. Якось мамі забагалося навести лад у комоді. І на дні одної шухляди... Впереміж із білизною та всілякими іншими речами вона знайшла альбом із фотографіями, який ми стільки разів приглядали, а навколо все було всір'яне клаптиками кольорового паперу. Виявилося, що то світлини з того альбому. Дідусь порізав їх усі ножицями, і тепер вони зовсім не були подібні до фотографій, а нагадували якесь дивне конфетті. Мама заплакала і цілий день намагалася скласти всі ті клаптики докупи, проте нічого з цього не вийшло. Зрештою, вона взяла конверт і поклала порізані фотографії туди. «Марно, він усе знищив. Всі мої спогади, навіть фото моєї мами в молоді роки», – зітхала вона. «Але як же дідусь міг так повестися з бабцею Ліндою? Значить, насправді він її не любить». Я вже не знав, що й думати про дідуся. Інші казали, що він божевільний, але я, як і бабця Лінда, завжди вважав його добрем. Я сказав мамі, що мені однаково, божевільний дідусь чи ні». «Просто не хочеться, щоб він зробився злий». «Ну що ти таке кажеш? Невже й ти вже починаєш думати, як усі ці люди? Дідусь зовсім не божевільний і не злий. Він тільки хворий. Тут, усередині». І вона показала на груди, і мені пригадалася скалка у серці. Коли померла бабця, він захворів від самотності, бо дуже її любив. «Знаєш, старі, як діти. Вони не можуть бути самі, бо потребують одне одного». «А як же тоді ти будеш без тата?» – запитав я. Мама відповіла – що ще не стара і має час про це подумати. На щастя, одна фотографія на останній сторінці альбому вціліла. На ній бабця Лінда стояла під черешнею і тримала на руках маму. «Ти бачив?» – запитала мама, коли якось натрапила на неї. Вона страшенно зраділа і відразу замовила собі збільшену копію. Та я не дуже любив розглядати це фото, бо згадував про інші світлини з альбому і мені ставало сумно. Невдовзі мама загадала Еміліо знайти для Альфонсини пару. Сама вона, звісно, з роду до такого не додумалася би, бо не розумілася на гусях. Але Еміліо сказав, що не годиться й далі тримати гуску в такому от стані. Людина вже так чи сяк, але знайди собі жінку чи чоловіка. А от густі як бути? Мама розсміялася і дала Еміліо завдання пошукати Альфонсині пару на базарі. Але ж Еміліо не знай альфонсинених смаків, втрутився я. Як він сам дасть собі з цим раду? Тоді мама дозволила мені поїхати на базар разом з Еміліо. Базар у селі відбувався посередах. За рік до того ми з дідусем кілька разів їздили туди продавати городину. І мені запам'яталися селяни, які торгували курми і гусьми. Вони стояли трохи далі від дороги з кошиками, в яких тримали курей і клітками, де сиділи гуси. Гуси всі були, як дві краплі води, схожі на альфонсину. І щоб розпізнати самця, їх треба було перевертати догори ногами і дути під хвіст. Я сказав Емілію, що нам потрібен гусак, який був би хоч трохи інакший, ніж Альфонсина, бо чоловіки мають відрізнятися від жінок. Але він відповів, що гусям таке зовсім не в голові, і взагалі все це байки. Ми саме сперечалися, коли раптом в одному кутку я побачив гусака, сірого вгорі і білого внизу, такого великого, що його навіть не закрили в клітці. Ось цей нам підійде. Я був на 100% упевнений, що Альфонсині він буде до вподоби. Еміліо сказав, що це гусак тулузької породи, і коштує він цілий маєток. Але я відповів – або цей, або ніякий. І тоді Еміліо довелося таки його купити. Альфонсина була дуже задоволена своїм чоловіком. Мама трохи менше, бо коштував той чимало, а татові все це взагалі не сподобалося. «А коли з'являться гусенята, що ти з ними робитимеш?» – запитав він у мами. «Чи ти вже збираєшся залишатися тут надовше?» Мама не відповіла, і того дня – Тато поїхав швидше, ніж завжди. Коли невдовзі, мали вже розпочатися заняття у школі, мама з татом знову стали сперечатися. Тато хотів, щоб я ходив до школи в місті, бо сільські школи гірші, казав він. А мама на це відповідала, що в молодших класах ходила до школи на селі. І була всім дуже задоволена. Тоді тато говорив, ну до чого тут це? Скажи вже чесно, що ти просто не хочеш повертатися. І так тривало ще довго. Нікому й на думку не спадало поцікавитися, чого хочеться мені. Потім тато якось таки спитав про це, і я відповів, що до старої школи з тією ж учителькою і однокласниками не піду, хоч би мене стріляли. Ну навіщо аж так трагічно, скривився тато? Це все через ту історію з дідусем? Що це ти називаєш тією історією, втрутилася мама? Може ти вважаєш, що коли ті дідлахи обзивали мого батька божевільним, а вчителька їм не перечить, то так воно й має бути? а потім ще й карає то Ніно, бо він добряче всипав тому, хто образив його дідуся? «Послухай, але ж твій батько виліз на дерево в парку із гуською на плечах. Туди викликали поліцію і швидку, а наступного дня про це написали в газеті і надрукували фотографії. Як, на твою думку, вони мали це називати?» – запитав тато. «Ти усвідомлюєш, що до такого висновку дійшла б кожна нормальна людина?» Тоді мама сказала – що він нічого не розуміє і що вона до нього не повернеться. «Що ж, у такому разі, йдемо до адвоката», – відповів тато. «Ти цього хочеш?» І він пішов геть, гримнувши дверима, а мама розплакалася. Десь через місяць вони розійшлися вже по-справжньому, і до школи я пішов у селі. Того ранку я передав дідусеві пригарний малюнок, на якому була Альфонсина зі своїм чоловіком Оресте. Мама недавно повернулася додому і ми пішли на город зірвати собі трохи салати на вечерю, коли зателефонували з клініки і сказали, що дідусь помер. Мама не хотіла в це вірити, вона вигукнула. Але ж я його щойно бачила. З ним усе було гаразд. Я теж не міг у це вірити.